Avui, pujant amb aquesta grua, hem pogut veure ja el que és el tram final d'aquestes obres de la plaça del Gra que van començar el febrer de l'any passat. Queda l'obra més vistosa, també, la de més volum, però la que es fa més, més fàcilment, que és la de col·locació de les teules. Ha sigut un treball molt, molt artesanal, ha semblat lent, però realment el que s'ha anat fent intervencions en, en les columnes d'aquí baix, en, la, en, les, en les bases i les, i les columnes, que era el que era menys vistós, que ha requerit més temps i ara queda un cop col·locat a l'enfustissat queda la col·locació de les teules algunes originals i altres noves a la, la coberta això ens permetrà ja pràcticament dir que abans de Semana Santa cap al 10 d'abril podrem disposar ja d'aquesta plaça novament i tornar a tenir els paradistes aquí què s'ha aconseguit? A part del, del reforçament de la, de la coberta que des de 1886 era era construïda per, per en Puig-i-Seguer, s'ha doncs fet el reforçament de la, de la coberta, però també hem aprofitat per millorar les condicions per als marxants i paradistes, Hem eh, connexions de, de punts, punts de llum i altres millores que els faran la feina una mica més més, més, més amable. Alguns paradistes estaven contents d'aquesta nova ubicació perquè diuen que estan tot junts, però sí que és veritat que un inconvenient és que estan al descobert i justament ara apreta el retorn pel fet de que arriba el bon temps i volen tornar a venir sota, sota coberta i tornar a donar vida a aquesta plaça els dimarts, dijous i dissabtes.